دا قسم قسمه وی زوجان دغه دوه قسمه وي یو معروفه بل غیره معروفه یاسه یو چکم دینو کې کی تازه بل نو کدا قجری تازه کې مزاده نو پدا اوچا کې ځان نه مزاله کدا څنګه دي دغه اي علای ربکما تو کذبان متقینا دیو تکیه علا پرشن پیګي په او په بستر پا او پاک قالېنو نه به تکیله ګوري بټوان ino ها ورش باندې بسترې او قالېنو نه دوه وروته ورغړي دي بشو بټوان روا چې بټوان څه دوی لاندې نه جامې او بټوان لاندې او زه هر برنه نو اده ترجمه هنگا پاستر سرکو استر پی جلی استر دج نو بطوان انو ها دننا استر داگی من استبراغو دا وداغتو دی خمو نی ازا برتوین من سندس او پورتنی طرف پی پورتا طرف دا ورچانی جلکا دا ورنرین وخم او جنل جنتین دان او می د دوهونو باهونو باندې دیوی څنګه به نیز دیونه حضرت ته تبشیر کړي ینا الہ القائم والقاعد والمستجيب ا ادم څنګه په خپل صورت ارسم په خپل صورت ګوري حضرت ته چې څنګه د دان وی ینا الہ القائم والقاعد والمستجيب کله سوالوی ولا لري هغه به مره کناستی هغه بهمره شکرلی او قبل لاست هغه بهمره شکرلی نه دایې داملک دا بابونه کې دی نو ینا له و القائد و المشتجي هغه زموږه ته را رسیدري نه قشره یو تر رسیدي شي دادا ست نعمتملي طبيعي ربکماتو کذبان او فيهما قاسرات الطر فيهن به په دې په دې جنتن کې ها قاسرات وې دې دا کې پیه همونه وی ولی زکه چې په ځو جنته نو کې بالا لا تو عد ولا تو صادق نه دی ها نو وی په دې بالا هانو کې آثار تو تر کې د نظر خپل ف خپل لم يتمسحن د دې بکارت پنی زایله کړي د بکارت پنی زایله کړي راځه انسان انسان قبلهم رمبید اهل جنتا اولا جان اون جناتو دا دے ندا چاکی معلوم شو چه جننیم گوی که جما کئی خوشوئی ایو ما میں ازوم ہوئی چه آیات تا دا معلومی دا جننی چه دے نوم دے سکئی دے جما کئی ندا مانا چه بکارت پنی زائل کر دا دی اروا نشه سړی وته راضی کنا دا ببا خیری کوي اد د بکر بې کر بمادي چې خودونه د چې دړ بنګي دل بم نه کې یو نه بپیوینه راځي دا که سړی نمیت می سن د دې بکارت پنې زالې کړي ان انسان قبل هم لا جان نه نه پیری فب ایالای ربکما تکذبا ک ان هن لیاقوت والمرجان تبو ک ان هن چدا یاقوتی په صفای کې اول مرجان دا دغه تشبيه ده په صفای کې مرجان او دا په شان د مرجان دی پسپینوالی کې دا سي جنګي دي په دې اجانه رب کوماتو کړې باندې الله پاک هیڅ دا ولی حل جزاء الاحسانی الا الاحسان ندع جزاء د احسان چتوا اتی مگر احسان لیک نعمتي فبي ايالايربکما تو کذبان الله فقو کہ بمن دونهما او ادون د دینه په مرتبه کی د دون په مراد ادونده ومن دونهما ومن او دون د ادوار نا په مرتبه کی جننتان جو باغو اصحاب الیمین نا دا دادی دا وی جی حدیث کراږلې دي چې هغه مخکني د بچی دی کنه نه یې وی ال عینان اللتان ال عینان خیر من ندوا خطان دا درس لا قول دیږي با هغه چيني تجریان ال عینان تجریان خیر من ندوا دا حدیث مبارک دی مرفوع دا راغینه بهتر دی خاص د اصحاب الیمین خبره او رماص خبره بخلاص شب دی له ومن دونه او کم د دینه په مرتبه کې دا دون به معنی ادون دی ادون د دینه په مرتبه کې جنتان جو باغونه بې له اصحاب الیمین فبئ ايا لا ای ربک ما تکذبان مدحامتان تطوبوی د ډیر شنوالنه اے کله فکرې چې شې کله دې شین شیکا ناګه شې او چې دې شین شې ناګه تور ونه زمایلې شي نو او نهایت تور بحقال ته تور بحقال مکه شریف مدام متا داشرجي او په دې لاره به کوه زبانه فيه وی په دو چيني ند واختان چې جوش پاوی او جوش پیچه تودری که نم دا سه جوش پاوی جوش تیک را خودکی گی با جوش پرسو خودکی دل را خودکی گی با لکه دا, دا پیپ نی لکه دلی را پیپ را پیپ چه را خودکی گی دق سه با خودکی گی خان تبی ایعالای ربکما تو کذیما وی با پدر بانوکی پاکی خطن میوی ونحلن درخت خرما ورمان او درخت انار په اي عالمه د کوماتو کژبان فيه حنا وي به پدې چې کوم دی نو پدې کې پدې جنته نو کې ارته کې حيات پاکښت کنه کدا ارسي او بیا نه کوي نو به پدې جنته کې خيراتن د اخلاق او او حسان کلي د مخونو په نل اخرتن د جزر اخلاقن او حسان وجوهان د مخونه په اعتبار پویږه او په دنیا کې صدا نو لاول چې کم دین وګي کې سودا او که سودا بیاغ بيزا وین متکبر کدا سن دي نه غدا سن نه دي اخلاق په داګه لري کوي فب ايا لا يردكماتو کژبان حورن مصدر جمع حوراده مصدر او که ما نه چ سطر کوي نه دا فن کوي او که سطر نكي ها سطر کوي یعکن په خدا وکړي دا ما په صرف وصول د دا, دا قرانه یزیم دا او د حدیث دا غو دې کنه دا زاته بس په تجربه خپل کیراول دا کله په مراقبه کوم کله سو دا که دې کنه یو د جن کي حقيق كله غبالي دا دا که پی اثرونه امبرمنت کړی او ولي دو دژنه نبی یو په بورقکه ځان پټ کړی یو یو خدای پیګي خلکو هغه چزانې پټ کړی واغی ته قتل چرخ کار روان و چې امه تابع قتل به تا کشه دی خون په سطر کې دی ارشه طرف پر شه ماده کوي کنه نه ده کشه دی ان حورن د سپنی جنکه او مکسوراتن ول جمع د حوران را کنه زکه چخپل ترجمه هو ک او مخصورتن دی ببندې وي او مخصورتن پټي بې مستوراتې بې پټي بې پټي فل خيام جمع د خیمتوند په خیمو کې ادا خیمه کما خیمه د حضرت مته پوشوې دا, پوشو دا یمته من ويمندر المجوفاتن هغه خیمه د ملغلری میانتې نه دا ملغلر په جنې ملغلر کمو ملغله میاں تی چی دن به بددا په کوم ملغله کې ناس دی دا جنه ته جنت چې دا دا بدن په ملغله کېږي نه لبل کې په ځونه د کې جنت تل ګران دي په بیا او کنه فل بېګې او څار راځي د خپل ابزر کتاب تکیڼوري یقین په خوده او ک چې من غه یاده د خیر کړي او نه پښتد کدا څنګه دی او که په خوده به مونږه خو په مطمئنه وکړي اگر چې یری غوته او ګبروی غوته خنور انکه خیر ان شاء الله ک رجان د دې ګره د رمضان ک زم ما رجا غوري په یانه په خو باندې غالب وشي یقین په کتاب په خاطر کنه لم يتمسن سنت چکنینو دغه هوخه لم يتمسن عدل تکم دا مسالهخه ګوره په دې باندې ځان له مستقله تصرېو کنه مذهب چې دا ځان راګي ني جدا د کنه دا هم يتمسن د دې د دې انسان قبلهم ولا جاءنا اون پیرې ته اي ارا ربكم اتك زبان متكئینا دې جنتيان او تکيو باندې بالاختونو بانده رپ رپ ایو رپ رپ ایو رپ رپ تن سو بالاختون او خود لین جمع دا اخذر دا شن بالاختون شن بالاختون کم کمال لیکن او عب قرين. او دان انگی قالینونا حیسان دیر خیستا قالینو نو دیر دیار تھی اغب خیستا بھی خا حیسان منا خیستا ق... اعب قری اغب قری بلکی قالین تا تبارک اس مردی کا ذل جلال و الاعترام بے شک باقاعدہ چہ برکت خاوند دی اغانن پیګه د برکت خاوند دی نن د پروردگارستا چې خاوند د دی اول اکرام او خاوند د عزت ته مسلمانانو دی صورت واقعہ منځ کو کنه د بغد وحیم شورت واقعہ مبارک چڑی دا مطلب وحیم ستون و تیسون ایتن دا شورت مبارک چڑی شپگ نبی آیتنا مبارک تھی سلورکم سل آیتنا مبارک تھی پڑی شورت ادا سورت چه دیکنا حضرت مبارک فرمائی لیدی چه من قرع الواقع تا کل لیلتن لم تصف ہو پاقتن حضرت مبارک فرمائی چه سوکو سورت واقع چه کم دی ارش پا وی نو کما خامی وی کما سخوتنی وی کبید نپلو نی وی و رکی وی نو صدی لم تصف خو پاقتن و دتلوئ اس پاکیریو پا قول لگو بن رشی دا حدیث مبارک دیجئے فی یہ دو اول کتابونو کرار او دا حضراتو پدي دی بنا با نبیل پاکار دی پا دی بنا چا دا نبیل علیہ السلام پا دی خبر باندی ستا تزدیع کراشی چدا ته کنه نو دا حضرت خبر معلومه شېسته تم صدقه کاری کنه نو اصل کې وی خبره پکهدار راځه شامن شور مریشر چې دی دا نراغي اوی چېردا Taliban دا ډوډۍ دې زياته ووت تکبر شدل نه نو وی دا ته وی دا سو ورښتوب بابت وی چېردا سکارته چې دا دغه نه وایت صورت واقعہ واد ما خان ما سوتنیو و وینا وی په او وابینو کې وای یو یاقوب او وابینو کې شروع وکړ کنه چې پاولش په بانی وی نو په څار لبان دې د پنجاب نا راغلی بیا لاره د غرو وا بلاره چې کم دینه ده دغه و درو جو او دا نور دغه و شروع غړا او شو دا غروشتم ویشوته دې ندېش وابل نو چې بیا بیا کنه بیا دې بچته ها نو دا بس راځه نور ډېر به فضایل دي بس دا ان شاء الله دا یو دې او دې تقسیم دي چې ارته مونږه کومه ښه الله تعالی کو دا بسم الله الرحمن الرحیم او بلاره چې بل ابو زلګی دې جدا ته ارش په ونه وصيات بشي نجيات شو نو دا ګوره شلو کم سل اياتونه او قران ته یاد دي مدا لکھشه دا دولت ته کنه دي او دولت ته دي نه بلشت د یاداش نه او کنه بسم الله الرحمن الرحیم الله کا کوئی چیزا وقات الواقعات نہ تولہ مشمار در سورت پیانو یاد کر پر اعتبار باندھ چھ حضرت پی دی چھ جون چھ من گو باجو علم حضرت پی وی نا باندھی ایمان دے ذکر وای کالا نے وی ویلی من مں بیاں نے بی ویلی بی. اں نسام وقاتل قائم ش کیامت اذا خامت الکیامت وقاتل اقامت القیامت نو دی قیامت بنوم شورو راو واقعات واقع او ته ودی وایو زکه چې دومره واقعیا بچا پخپل جون کې نیږدې لري لا قیامت چه کوم واقعات څه صحیح نه دا د قیامت نمونه دي ما وی جدا څه سر نشورو کو او مرګ لري ځان سره کاپي او سره وی کنه ټوله نمونه اول کی چې دا دومره نمونه دی قران یې زم کې قیامت او ولنا په کوئی چلای سلی اکثر مفسرین په دی دي چې او دا کاذبتن چې دې کړه دا کاذبتن دادہ مصدر شګه دا دا کاذبتن مصدر دی لکاعتیه تن چې مصدر دی دا کاذبتن چې دین ملکدا شګه د شپایل نم نم وای چې دا شګه د مصدر دا نو معنا به چلېس لې سله وقعه دا لام په لې وقعه ها کې دا لام پمن د فېری او دا وقعت چې دی دام مصدر دی نو سپترجمه داس چلېس فی وقوع ها کذب چا وقو د قیامت کې دروغ نشته بلکې صدق کې محض دی ها او دا قبله ترجمه مم خېر دی وکه یعنی او خوده قیامت یقینی ده کزونی ده یقینی ده مدارز او بل یو ترجمه مشوي چله سلی وقتها نشتدې پو او د پار دو او د قیامت نفسن کاذباتن نو څنګه د خپل په یو نفسو او تکذیب کوون کی د قیامت یعنی د قیامت پر تجریب نه کوي بلکې تصدیق کوي بیگې دا یو خبره او قیامت بل نندې خفیذت رافعه بل قیامت خفیذت یا قوم لو وخت کته کی اسفل السابلین ته کته وی کی او پرتکون کې د بل قوم د پر اعلا علین ته به پرتکی څوک پر حقته کی ډیر به په دنیا ته پرتبی قیامت پہ حقته کی ډیر به په دنیا کې حقته وی قیامت پہ پرتکی یمانه ده کبل ادا بکله یې اذا رجت الارض ارکانه حركات ورقې زمکه تا رجن حرکت شدید چې د زمکه د شانتره مناسب دی کنه غره او زماده دی کوتی سره دا حرکت مناسب دی زمکه چې څو نه غټه د حرکت به مګټی دا مانا ده د دې وزن علماء چې کم دی د رجن په مناسب حرکت سره ترجمه کیږي د مناسب دی د شانتره هغه غټ حرکت دی وبسط او اور یزر یذب شونا بسن پ کامل رزق ی دو سرا چې بدی جو کې ختم شي نپاک ان د حبا امم بسہ دا په خپل خدای په کوی کنه نویبا داغرونا حبا ان غبار حبا غبار ته وی ممبسا من منتشر پ جو کې منتصر پا دی پیزا کے دی ما اسمان و دزمکی تا دی پا ما بیند کی با صحیح خوار بشی نس نابد بشی او کنتم ایوها الاناسی آتا سبای انسانان و فرزد قیامت پان ازواجن سلاسا اخسان سلاسا سو اخسان دی اخسان سلاسا راضی نداس پیکر کرو جو. دا کس نمایول دی ګور دا وس کس نمایول دغه یې کنه دیسه کس کس نمایول کې alternatives نه پینې شر موطب درې غیر موطب دي ولته درې کس مو کنه دلته دی په اصحاب المیمنه لګوار کواح دا کس نمایول شروع شو نو فکر کوا نو صحبان دخیله سو میمنه یعنی چې عمل نامو ته په خلاص ملل او د عرش خله ستنه استي ولې په پنځیدې اله ستدي د عرش خله ستدي فکر کومه ما تنوي چې دا طاقسکان د او د مخه د مقربین دي کی طرف ته اصحاب اليمين دي او ګسره ته اصحاب الشمال دي دغه په خداي بندگان خير دي نو ګسره ته خو به یې کړه ځکه چې څلکی محاسبه کیږي ما اصحاب الميمنه دا د دا ایبهام د فار د تعظیم د شان د اصحاب الیمین ده ها اصحاب المیمنه نو دې په ټکو کې ترجمه کو صاحبان د خلاص او د خلخ خی... کله چې عمل نه و ته په خلاص منل او د عرش کیلاس ته ناشتی نما اصحاب الیمنه ریګي څه خدي صاحبان د خی تر خدی خد کبد خدی صخ کلی خندې کړې دي چې ده اصحاب اليمين کې داخل دي ها فیشې دا ما نه بل بل د بل کلمه ته ترجمه کوو ست ته پيش اصحاب المشامه صاحبان د غس او د غس لاس ما اصحاب المیمنه دې زیک دا ابهام د طرف د تحقیر دي ها سبب دي صاحبان د غس لاس او دا گست طرف سبت ترین دی دا اہا سو اصحاب المشعما ما شحاب المشعما دیم قسم اصحاب درین قسم تراشا خلق پر نشر غیر مرتب دیگور پیشی او والسابقون السابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم سلط من ال اولین من ال آخرین وسابقون او محققي دن کی دا خیر کار تا اصحابون او روندکی دن کی پدرجه کی چروان دي دی دلته بخ خیر کار تا او روند دي پدرجه کی نو سابقون به کرته راغلي دي کنه نو ززدکه بک داد تخال کو م کنه تکران د پرشي اونا یکن دا کسان مقرب دي باب دخلتا دخلتا دی الی با بالله عز وجل دروازه را لتا درگاه ته دته جديده کې نه دي ولی امن سان نه نه دا کې شي دي جنات نه نه دي وکا اني په جناتونو د او شلۃ هم جماعت عظیمه من الاولی دا به یو مقرب خلاکا داو یوبوی جماعتی دا اولینو نا نپخوانو خلقونا او وقلیلن اور کوٹی جماعت پئی من الاخرین درس تنونا ایاس ما شو نپارو کی اعظم پجلاشو ویہ اللہ تمم کیک بکل الاخرین خوندل یو یشی نبی دا وکل ای زمونه بکه منګ دا مقرب څنګه کانسو دی یو کال پس آ د اخر د رکو کې hayat راغی چې سلته من الاولین او سلته من الاخرین اوب د ته خوځه کرا کې چې ګورم زه مرګ ورته یم چې تا نبی چروره دا اول چې دی پدی کې مقرب خلق زکریر دی چدي کې خو يو, يو, يو دي. دي او ترته تا يو لک صدير زره پیغمبران دي خټول مقربين دغتا افضل تزمنه پیغمبر دي دغتا نو عقيده چې پمن کې به مقرب کسان په نسبت سره کم شو کنه ولې په बेनिفيش او خو بیا په خدا پاک خبر او کړی چې سولته من الاولين او سولته من الاخرين کان پس نادر شو کنه او بیا هغه کملاته خبره شته چنا خبروں پکا جائے گا ا وسلت من الاولین وسلت من الاخرین اصحاب الیمین کے ہیں مقرب الانہ كما كان رضی اللہ عنہ کو سوال ہے پھر بھی مقرب زموں پکا کہنا مقرب دکران خارجی اپ بخشری نہ خیر بتا تو ہمیشہ شیخ جنیدی بغدادی کسوی ہاں چرے ها مولاله کاری لیکلی دي لکاری کاری په مرقات کې چې شیخ یونید بغدادي رحمت الله علیه په خپل ژوند کې داسې یو خبر نه دکړي چې هغه د قران یا د حدیث سره مخالفه و په تمام ژوند کې نو سره کال اوس ها دا دا, دا مولاله کاری لیکلی دي یا مرقات کې لیکلی چې په خپل ژوند کې د زمنګ پیغمبر پیډه چې د زمنګ په امت کې اولیا د کومې مرتبه خلک تیر شوی دی وی دیوی بل خدا پا کی چې بل تحصدوننا نه په کو چې صحابه کې حضرت نشتا د صحابون لا نه خلکو کې حضرت نشتا بلکې شیخ جنید نه په خپل جن کې یعنی د د چې یو خبره کړی دا نو هغه په مختزہ د طبيعت نه ده او دا خبر خبره کړی ته چاګه د قران او د حديث نه مخالفه نه د خویا د قران سره موافقه اي او د حديث سره نه پرش دوم علم ممږي علم ممدا شکره ناز نو حاذره دی و جن بنده شری د دې کې خیر د منګر دا کې مخرب خلفت دی او خدا معلومه ول کنه دا زمونږه شپې کران دا و چې دا معلوم کې کنه چې ته په کم جماعت کې و وسو او کنه د لپاره سمجاهدین توفيق رحم کو دي دغه یره خو خل په فجر کې کوم چې نه کو دي ته تنشر شي دی الله د خپل مربانی کې پمګر راضا اوبه زموږه ما کا په صحاب الیمین کې د داخل کیوم ډېر دی برېګه وقليل منال اخرت ادم به ورکوټ جماعتي درست نو کسان انا سرورین او راضا بیا پس شروط چې مزری او داګه چې کوم دې کنه شمع نسور کې یو مورې شهبو نه نېدري د چ طالبان ته ال بيوي او مش په خبرت کنه درم علما وی خلک ته تر دې ټیمه خدای د دین بس د ورځې سبقونه ویو منګه چې کنه طالبان شمع سن سار راغلی دلته ولیدل راځي نه غږ بیا نارځه سبا سبا دا وین بي بس صباح بل صباح ختم بس ها ختمنه درته ان الله ورځي دي ما هغه چي دې نه غلطه مشه اوکو ویشي مونته ال بيویل اه ال بي مالک ها نا هغه څنګه وکنه وی وی لا او به شو دوزرانه به پدې رونه زخه بس دې بس پناستو پاتیو حکان یک مدرس من حضرت و جن صلی الله علیه و آله و سلم غفر له من الاخری على سرر دی بناستی پتختونو څنګه تختونا ورکھا موضوعنتن جدا به عدل شیوی پتارونو د شروزرو دا دته مولدونه وی داغه ما کړه دا په بون باندې راغښوي دا کټونه سړي او وي په ودل شي وي په تارونو د سروزرو د سروزرو په تارونو په ودل شي وي او غداش حال کې متقین علیها دیو تقیا چولی په د سررو او متقابلین امن سامنے ویو بلتمخا مکی جنت کې یو بلت شان راځي ذکر شاد دلیل دی راز دی یتو کو علیهم او ګرځي په پدوی باندې بلدان <ویل> مخلمات سنوي دي ساموي دي دکنه چې بلدانون غلامان پشان د اولاد بلدان متذکل کنه راځه غلامان پشان د اولاد مخلدون چې د غوي به امشې یو زړی کیبنه ځواني به شي امشې زړی کیبنه ادا به ګرځي په دوي به تواق کوي به اګه چې کم دینو انړی اګه اپ جمله ته کوک کم دینو کې کې اښت ته وېو اګه جام ته اغه لوخي ته اسکل او خلل لښته سوتوي ګلاس دلاسونه او باریک جامه دا ایبريق ته اګه دې ته وې چې لاس کې پکی دا جگونه یې او کا سمتا ثوی د و چې کا سګ وړي مطلق هی لوخي ته ویل کرے شراب نه چډی مکاسن او شار شابه کې کا سبب د چډوې د شرابو مم عین دا غچینه جاری وي په جنت کې دائمن به جاری دائمن او دعون پیګي په دې باندې بسره د ناراضی عنها دا دا شراب دا وجه نصر بانه بایدر تننا کی اولا جن زپون او دی پدا اگه نبی خوشکی کی نا نشکی کی بنا او پاکی حتن پیگی اورازا او پاکی حبی من ماد اگمی ونا یا تخیرون چې ددبی ور تا اشتحا کی کی اپای شیر او نا آگا خبروی چه ددتر وخبم بکیو کله څنګه دې تیرغه دنیا کې کنه بدا ها مې دا ببطو بټو چې کومو وې دا بد تیرغه خو هاي ها دا د له اجازه چنده يتخیروا چې دې کومه او لحم پیرين او پیږي مار د مارغانو پیر مارغان چې بټي لري او تنځري لري بټي لري او دا مردس پی نه مر م م ما دا اگنا یشتفون چدی به ته اشتها کیږي اگر په تصریح نه کړي ها نادجی او حورن عینن ادا دا دا چر بیا مرغ نه د تلفان هم کولی زیره کړي یو مرغو چې چاو و داغو که قرس راسن کا هم بس جزا ور پسوایا وحورن عینون اتقهر الین بار بار تیر شوی او د دې لپاره به حری او عین یعنی سپینی جنکې په یي او غټ سترګو باندې خپل بل ته که امثال ال لری ماته پشان د ملغلذی محفوظه پسې پګي چې پسې پګي محفوظي یو داسه پلاکه یې دغه څه وې جدا ان بما کان جوزو جدا دی تب جدا ور کیس بما کان یاملو لا اسمو نہ دی بنوری پتہ جنت کی لکون بهودا خبرہ ولا تقسیم سامنے ویلو ان یو بل په گناته غرض وای پیگی شیخو لہ رحمتہ اللہ علیہ ترجمہ درا الا قیلن مگر وی نا بوی سلاما سلام به سلام دا ار تر اپنا با آواز دا سلام راضی صغن با کئی. سلام سمانا ولی اللہ پا دا سلام دی یرو را. چه دا ار اپتنا پا مان شوه سالم شوئے ماندان. بس رازدہ یوشو دا سوشو دا دچاو دا دچاو سل با یان شوئے مقربین لپی نشر گئن منتبروان دی. وارجی. وخار ازوز. بیان شدی واسوحاب او صاحبان دی یمینو دل ته رحمت کو د ډیر خوشاله وله پاره ما صحاب الیمین څخه دی صاحبان د خلاص بی بوی په سدرن بی بوی په بیرو کې بیرم چې ده کنه لا بیر ده کنه دې بیر ته طاقت څه بدلېږي دې بیر کې کم طاقت ده پدی یو ورکوټی بیر کې د یو چې کم دینوږي کسب طاقت ده وې د وکشمن ویو خدای په یاد کړ دی او مالدار دی او یې د پارشید دی او فکرونه د پاره دا بیا درا دومره تقته دي پدې بیره کې دومره تقته ودا کو نده تاسو کته بیا ته بیا دومره تقته پدې بیره کې کار کړی په ځانې کار او ما کې د ژوند دی کې یو څه طاقت تل کسرنګي په کې قابل مری سببې پدې یو هغه کې د چګوټي طاقت ولې دا هي اولاد چګوټي ده نه هي اولاد مادیه توینو د دینه دمر طاقت پکې دي دا کله د تاجی جنتی میوه کړه د کله مې امره ته ځګوی چې دا غوړلې د بهتنين شهر جي چې صدر اپابيرو کی محدود محدود نه دا, دا چاغي کې باڅغې ني د دنیا په دې کې ازغېش ثور تاسو غې پکې نه محدود محدود د څه یعنی سمنه یعنی به خاره خاردار بني او خپل حمندود او میوي به بي بل لپاسه لکه ميوي هنده قصفت دي دوي کنه يو دبل لپاسه دياسي نو ميووم چې کوم دي جنتي ميوه دا داغه كيلم ميم جنتي شو کېلي بي خپل حن مندود يو دبل لپاسه او وزل لمندود او سوري دايمي بي نو سوري به ولې دايمي التنب ود لیکن سبیر احمد چه وی چه رانا ادا رانا, رانا الهی دا. بغلا بیالا مزد. نرطازان الهی دی جی راغی رانا دا. دا بل شام حمل دی جی. بل اپنا دی دا دا پاک پیز دی. اوگا ام مسکو. اوگا او باوی بی مسکو بین. چه انرولشی وی دی یعنی جاری دی دا ایمان. جاری دی. او وقا کہ حتن کثیرتن او میوی بوی ډیر زیاد ډیر زیاد یعنی خفي کنا او دنیا څخه خوش کنا راضا خیر د دنیا کې منقدر دین کې خدای میور علی کې کنا خو لا مقطوعه تن فی زمانین منا منا من زمان دې زمانین منا زمان نب ختمی گی و یو زمانه د زمانو کې او په خلاف ته میوه د دنیا نه باز زمان تی وی بازی کوي نه ا کاغه وی کنه نه دا موسم پہچاندی دا موسم بيوه تر رسیدي شي دا به داسې د موسم کار وکي او انا ممنوعه ات او منی کولی بمن شي نکته وی چې تاغه تا قشته دا اصله ک میوې په تیری خودونه د چسړې مثلا ناشتي کدا سند نو حدا وی چې ولا ممنوعه ات منی کولی بند شي یع نس سره مړي په سره ناشني چې ګننه تر قوم دا معنا دی کانا وانا ممنوعاتن بسمانن نه به شمونې کولې او ورورشن او وي به بستري بيګي کنا بستري او قالننا مرفوعاتن چپور تکلي شو بي پاسو په على الصروف او ان انشأناه النخره بعد حرمه تعلق وي شي مونګه په یدا کو دا هري نازني فور ترتجدي موکل تر شو کنا دا خور ته زمير راجي دغره منغه په پیدا کو دا خوري ان شاء په پیدا کولو بيد ولادت اے دا خوري بد الله په قدرت پیدا کیږي بيد ولادت کوي بلادت پدې کې نشته کېږي څنګه پیدا کی نه فجعلنا دا زمير یوازې خورو ته نه دی راجي بلکې نشته د دنیا ته راجي یا بل لري ایو ډېر ګمند نور الله کلاګلی دی یوو ډېر رسول الله تعالی وی حضرت وی دا بوډاګانه په جنت ته دی وینا یو وی وینا ایمان سره وروړي پته مانی چې راځنه کنه نو حضرت ته وی تا دونه دی وی د چې انام ش انا فون لا انشاءا فجعنا فون نقارا وی دا بوډاګانه په دونه خوشطوی رسول الله کوله فجعنا حنا نمنګ به څکم دی دا وګردو ابکارا باکر ای یعنی ابکار جمع ذکر دي جنکه یعنی بکر به باقی دا چې ګني ذکر به ما دي چا غ پرددا سپاولې جمع او دي ښا وربان او دبا بیگی داسي محبوب به خل خاوندان او وربان او پیکی کنا محبوب بی بی خپلو خاوندان تا خاوندان با پی آنشکان و دا بی ما چوکی بی با مانا دی لادا سے پیکی کنا کور ندی جی اترابا همزو لی بی ولی والا بچه کم دیده سی دری دشتو کالو مرکی دری دشتو کالو که ام نالنا ام زنانا جنتی با او پیکی کنا دری دشتو کالو بی نا حدیث کراغن دیگر شحاب الیمین عدا دشاده پردي اصحاب يمند پرواي او شلتهن نادجي او دا یو یو جماعت پي د اوليننا او رسلتهن او یو لي جماعت پي ناخيريننا اصحاب شمال دا غبل قسم ناخري اصحابان د غسل ما اصحاب شمال سب بتريندي اصحابان د غسل دي په څكي پیس سمون وی به په ګرما وا کیچ پدې ماسامو بدا سن نوځي وی دې مو شارکنه ماسامو کې بور او حمیم او فګر مو بو کې او ذیل دین او سوري کې بې من یحموم ویږي کنه وکړه چی او سوري د یحموم د لږی ویږي کنه سوري د لږی د لږی سوري دی لږه دونه سیر دی دوریز دو شو دی د دې چت شو دی نه د لوګي شو دی ان په دې کې پی کې کنه نه غد د دا دانه زیاته شو او کنه د مرز نه زیاته شو کنه دا, دا مناخه دوخان بس را دی لا باریدن چې نه به پشان د نورو سورو یخبن اولا کریم او حسن المنظر بمنی بلکی قبیح المنظر بیت سوری خو گورا کانا چا گوری سوری تا گوری تو سوری را کمری مخیدہ سوری سنگا اکول احکاری آغا با اکول این بدرن با احکاری پلکی قبیح المنظر بیت ادا ولی دا ولی دی جحنم تلالو خلی ویماؤس رجا تیکلی دهنا نانا اِن لہم کانو تاکیس رجیو قبل ذالک نمیت رجیو دنیا کې مترفین مو ترپین خوش 아이شو ځانې پټه او په عبادت کرن سره کو په یې راځي دی اخر کې بل لا پکو یو څورشه ورشه د جهنم ته ورشه هغه څلین تروباسه چې ځمانه پدی فل جن کی یو ذليري دي اګون زري ځما په عبادت کې کنا اته نه پونته چې دا یو روز دی سبق ته کېناسته کدا سبب خو دې بښنه دی ها کله چنه ضرور ته دا یو رست کې ناشتي اته په چې دا خدای په دې لري د پاتې د لري د پاتې یا سبب د علم او سبب چې کله دې دا کامیابیو کړی دا یو وخت خدای وکړ دی ته لږه راګېر کله پاته د دې پاته یو خدای کته کې کدا سن بس راځه نمتر په وی خوشائشو نازو لیشیو ځان په عبادت کنسله کو او وقانون وی یسودونه چدوان دوان میشمالی بیکو عل الفنسل علیم په غلو یو گناه باندی شرف شرتی او وکانو ودی منکرین د باص یقولون لبیبه بس اخیرا پرما باقی مسله د باص بعد الموت چلوه یا کده د اسلام ده ها او وکانو ودی یسیرونا دگی او چدوان ابا سره د وکانو ودی یقولون چویبه انکار د باص نه کوه ای ازامتنا وکننا ترابا منگ خورشو و ای ازامنا نتشو ای انا لمبعوثون منگ ببرتراجم دی کولیشو ندی قبلنا او امباؤنا الولون او غفلون پخوانی زمن قل بتوویا چه ان الاولین چه مخکنی او آخرین لمجموعونا وی براجم کولیشی د پیغمبرانو د باس بادل موت ها لا تاسو بخره تاسو بخولون کی من شجرن د اونینا اونکه مووندا دی کی ها چونه د زقوم د من زقوم من بیان دي دا بیان شجر دی کنه چونه د زقوم دا نو په ما بي بدون وږي بي چې په ما له من حل بتون د کوي په دا غینه نو په شاری بونه د بیا به تګ شي حن مشتي په پاغه باندې من الحميم گرمي وبوچ لري حياتي گرميدي نپشان رګونا نو دې بسكي شرب الحيم پشان د سکلود اغه خوانه تګو تګي وختي کنا وخت دې کنا د بیا ترې دې ځان سره پدي خپل پدي خپل تريحيکي د وګري دوي نچ هغه تل تیږي شنه بیا سمته تیږي په پیښې نو دې شکل تل تیږي شنه دغه دغه وخت دی دا چې په دې اوبو په دې رغه باندې دا ستګي او کنه دغه شې باندې پیښې کنه ترتیب باندې ځان ته د قرآنې زم دي خبره چې مشران به ورکه دا صدقونه شری ټکی دي چې موږ کوشش پکې کړا څنګه نه نو او دن خوراک او داس کاکو نزله هم دمل مستعددي د يومه دي اوس را دي الله پاک رب جل جلال او سو دمهات دي ظالمانو تور کوي چې تاسو دا انکار د باس ماده الموت تکو نو دا بیا ری دي نه موږ تاسو پیدا کړی ا تاسو انده منه نه په لولا تصدیکون تاسو ول تصدیق ته باس ماده الموت تکو راځه دا اوله تمهات شروع شره دي ځن دا فرئتم دا ټول چې تانبې تانبې ده هغه اوله تانبې ده فرئتم تاسو خبر نه کې ما ته ما د هغه چې کم دینوږي کنه نفی تم نو چې تاسو پرهیمونو د خپل زنانو کې غردوي او انتم تخلقونه بشرا ایا تاسو د دې نه انسان جوړوي او پیدا کوی ان نحنو الخالقون نو دا خداسو مله چې زیوه ها راته چی بده کې بسرا دا اوسې شرط مورخه چستاسو باقام زمان پلاس که دا لیکنستاسو هین شاہ زمان پلاس که دا نستاسو باقام زمان پلاس که دا دیتی که دیتی شعرت دی نحنو قدرنا منگ اندازه کل دی پیگی او تقدیرم کل دی پا مبابینستاسو که دا مرک او منخ نبی مسبوکین او منگ نیو ان پیگی دا پا دی خبرہ انو بدلن من نیو عجزہ علا یعنی عن ان علا قمرد عن دی عن ان چه بدل که راولو حمسالکم پا مثل ستاسو نور کسان داولو او لگا او او تاسو پیداکو ننشئکم سمان تاسو پیداکو فی ما پا اغصرت انو کی لا تالمون چه تاسو ینی پیجن اے شادوگان او کنزیران دا تاسو نا جو کم تاسو نا شادوگان او کنزیران جو کم تک او او تاسو په نور خلک راول ماته نام وړاندې تاسو په مکان ما پلاس کید راځه شاده سي نو ولکد علم تم او تاسو یقین لرې دا کې علمتم تم ل یقین دي تاسو یقین ندې په پیدائش اول منې کنه منه منې وړین چار ته مر خلق سمامات الیقولن ان لا ویکنو نو په الاوله تاسو ذکروم نو ولی نصیحتنا چې دا به پسو باندې ها دې متبي افرائتم تاسو ما ته خبر نه ما د اغه تخم تحرسون چې غردو غردو تاسو غردوي پس مکتی دیت دیته خاصوي چې دا اغه تخم چې تاسو پس مکتی غردوي ا انتم تزرعونه ايت تاسو یې ام نحنو زارعو ا کومي کم شیشنال کینو دایاتو آیا خوا داگایاتو آیا تقضاویون پوری نخدر بک خیلدات لا چیبلیخ کلی لگی خوا لو نشاو کزمانگی را دوشوا لجعننا ہو نمانگی بے اگردو خطوامن سو یعنی سو ورک خوا آغا اوچو چی دانی بنی پا دو اوچو چی دانی پا کینی دیتا خطوام وئی بوٹی اوچو چ دان پکینای دک شریجی دا د خطوان معنی دی بمرز د لفظ بری نفذتم نتا صبح اوګر ده تفک هون تعجب وکه او دا او دا چې بوي تعجبم دادی چې انا لمغرمون مغرمون یقینا منګتاوهه نکري شو تاوهه نکري شو اغه تو هم دې چې اغه تو هم پکینه ورته لوي نه ما پیږي يعني, يعني سرمایم لاړل او غټم پکې لا ارث پکې لا سرمایم پکې لا بن نحنو محرونون محرونون بلکې موږ محروم شوهنه د لزکنه ځای ته موږ هم پکې کډام لا نوې چولې نه بیا موږ درې مڅبي اصر ايتم ما ته خبر نه کوي دا آنغی و بو تشربون چتاس اسکای ا انت منزلتمه اي تاسو نازل کړی دي منال دا ټول وبچي دي نه دا د اسمان نو ودي نازل کړی دي دوليه جنا امحن منجلون ا کومنګ نازل ایون کی دوليه جنا او وقرجي ا لکسرنګ چوب په پدما پلاس کی دي نو دا وو ګور نه پونځه ما پلاس دې ترخي چداګې اسکان پاممكن ندي نه فلم لا تشکرون تاسو ولې شکر نه ادا کوئ وې کنا چې شکر په توحید باندې وکئ او ترته کوفر وکئ افر ایتومل ما الذی نا سالورتم سالورومتم بی الا سالورومتم بی شورو افر ایتومل ما الذی نا رلدی تاسو ما ته خبر راکې دا اغور تو روم چې تاسو به لوي انتم ما چاتم ایتاسو پیدا کړی دا شجرته هاونه دای چاغ شری او ایپار دی مریخ مخیوتره سورتی یسین کی او ایپار اوندا هم نهم چا دحامه کې ولاړه دی خبي جن ګره ها نور پیاد مخاتبین پی پی کی جی هم نحنو المنشئون اته موږ دا غي پیدا کوم کی نوروته دا تاسو پیدا چه دا دا زموږ پناسکدا او پدې کې دا تم بيدہ چې موږ دغولي د نړۍ تذکرتن پیګي او دا چې کوم دینو کې کی یاد دہانی د پاره د اور د جهنم د اور د جهنم چې څلته یا چی پیګي اجا اور د جهنم ته وی سوپې روانو بلار باندې په بازار لا تکې دو او دې دغه کوم دین ولوار بټه له ګولې وا یې خو بلوا دا چې بسل کې کوم وی ډیر خپل یا خدای په کوی چې نحم جأنها تذکرتان دا څنګه سیاست پې دی رسول فرمایل چې دا د جنت تام یو چې دا کنه دا د دنیا دا اور چې دی د جهنم د اور نه په اویا درجی لا نیښتې هغه د نه اویا درجی جذاب ګرندې رسول الله د رویننه دا څنګه دی د دې په اویا درجی پورته دا څنګه څنګه مقاشر اللہ رض جل جلال فرمایي جنا بس او متاان او د فائدہ پیدي سيز ل للمقين د پار د مسافرین مسافر ولیات ک زه ک د مسافر اور تدیر دی ووت ی ک نه مقاشری نپسبح بس فن به کعظیم په یی ته تصفیه ویا او د نن د خپل پر ور ديګار چلویدي انا ذو قسم کو قسم نکم یعنی کو لا پک زائد دی قسم کوم بمواقع النجوم فزید غردیدو دشتو او دا ګور دا زید غردیدو یوه لوی وی زکا شعر کلا نجوم یعنی پریوتل نو اثر ختم شو نو دا دلیل دی خبر دی چې دا لاندې زدا څخه قدرت نه دی چې دا غي اثر ختمې ځن کې نه وردا تغیر پکېنازه کنا ها نه کار ار محدس چې کم دینو کې هکې ار محدس په محدس د لارې نه کیږي کنا نو دا صبر دس کنا دا د سزا تلان دي دي دا اثر ختمي کینې غوري نو فلا اوک سم زکه قسم خرم بیمات او نجوم په زیاده غوري د ستورو انه او دا قسم چې دی لکه سمون inna qasam a'azim da ye qasam sipat de kare la qasamun ye ke da qasam de law ta'alamum ka ta su ke cha ta ilm bi law kuntum min ahlil ilm a'azim loy de walida khuda ye qasam de awaga da de che innahu dalistun kar la dalistay kade shawi pata su mande al quranun karim da quran de nus pege kana aw karim mu'azzaz de da allah pa او دا چې دین وکا ان دې کتاب پیږي پټ کړشوي کې او چ پټې د مشد شې پینو نا چې له مخوز او لا یمسحو نبا مسګي دې لره دا خبر په معنا ده نه دي الا المتحرون مگر پاکان چګوتی ورولندي ها نا پاکان دوی دا شمع سومې شپتر ترجمه کړل دا لا یمسحو پیږي نو پويږي په قران الا المتحرون مگر اوليا پېګې به پخونه نیوې نیپېګې مگر پاکان چې پاکړي شوی دی هغه تیږي دا ترځ موږ موري شپکړه تنزيل هم رب العالمین او دا نازل کشوې در رب العالمین د طرفنا الله په کوې او په دې حدیثي آیې د دې خبرې د دې قرآني د دې خبرې چې دی ان تم دحینون تاسو پېګې تاسو سستی کوې او تاسو د دې چې کم دې تکذیب کوې او یا یادار چې پدې کې سستی کوی ند په حق کې سستی کوی او تجعلون رزقکم او تاسو چې کم دے کړو وې رزقکم دته مزاب حضرتي شکر رزقکم تاسو ګردا وې او شکر د رزق کو دا ګردا وې چې انکم تکذبو چې تاسو تکذيب کوی ولي زکه د شپې د دې حدیثو د دې بیان ماته حدیث کې کړو الله وی د شپې په ز باران وکم د سار نه وی موتر نه بناو ان قضا موتر نه بناو ان قضا موږ د پلان کې سوري د وجنه باران شو پلان کې د وجنه او نسبتا مستوري تکيه خدای وی ما ته نه کوي دا نه دي او ری ځکنه موران باران انده کنه دکرېږي نو تاسو ګردولې دي شکر د رزق کو یم د سبب رزق کو چې باران دي هغه دا دي چې نن توګه زمونږ تاسو راغی اراده الله پکو یه زرت خبره کوم خاط نه خوا کوم خدای پکو ته قیامت نشته قیامت نشته قیامت نشته پتا ما چې داس زور دی لا ګولې یره زرت یو خبره کوم خدای تا پوهه داس تا دار اورو فلار چې زمړ کومه او زه داس عه داس دې زیاتره شم خاط دی ګول ګولته نته دومره زور لگے ير دا زور په دې دي کې خلخ کاره کا ما دې زه تر واسطه دې دې لاندې بوځه زبوځه نن یو طریق ته تا میرم چې بیا که سمڅه مالا ستکه کوي ترجمه کوي دا خوده په مطلب نن پیش بي ما نه دې په مطلب دی خدای په کوم چې ته دومره زور ورینوزا دا شاماره جوړې ده بدن نه دې زه تر مر واسطه لزا ته واپس کا زه ته کو ځکه نو بس تا زور منم نو تدان کار نشکولی نو نت... ستاپا دی بسوشی چکا کامت نشتا کامت نشتا کامت توا یکان چنشتا و داشتا از بیشوید لده قو مطلبی شوید ده مطلب دا بی <تصفح> لا مانا حضرت ازتو خدا بخیر دی نا <تصفح> خبسی روح المعنی وغیر رجع دینو بس خلاصت از بیمخار طول نشوی لده کجاگا جا کخبری جا جا جاتی نو پلولا نو والدہ سندہ جیزان بلغتل وحمرکون تورسیگی دا روح بلبلتا وانتم اتاس چه حاضرین دمری ها سین ازن پتہ کومکه تنزورم تاسو دیمه لټګور منه نو اقرب ویلی امون گنیځ دیو په یله مو دی مليتا من کوم د تاسو نه والاکل لا تبشرون پګی لکن تاسو بسیرت نشتا یعنی علمهم نشتا تاسو پګی کنه نه منګه ویننه نه یعنی پمګه علم تاسو نشتا نو نو پلولا نوولی دا ان کنتم کچھتایتا سو سیئے غیر مدینین چتا سو تب جزان دا اعمالو نرکی گی دک اچھے باس بادل موت نشتا نو ترجعونها نتا سرا واپس کې دا روح روح تمیز امیر مقین راجے کڑو راجے که دا روح بدن تا ان کنتم سوادکین کترشتن کی پنفی دا باقی نزدق تک کھولگو چلا با وی چلا با نالپا کو یوسا مختزر چدیک اندکی سوخبلی نفا ان ما ان کنا کثر تودا قریب الموت انسان من المقربین لمقرب خلقن نپروخ نراحت پوی او ریحان ریحان تہ میدر ترجمه کڑیوی ا درتکی درتکی دری ندی درتکی علماء وی چدوی یوتے کٹکا ولنا ہن سان دکن پانی تہ لرقا او پانی تہ لرقا ریحان ددہ پارہ برزقی او یا بغد خوشمویه بوټی وی او جن او ریحان طالبان کشمالی سره ترجمه کړی نجیب کشمالی بل جہدی او ریحان چې دي کنه نو مطلقې بوټی د خوشمیا ته چې اریو دی اریو بوټی تقریباً چوکې پی وی او په دې کې کنه کشمالی کې لګی ځاتا او وجنات او وجنۃ نایب او جنت النعمتونه وی او اما ان من الصحاب الیمین باخدو مقربین نه یو اجمال شویو بیا تفصیل شویو دا بیا اجمال باندې تفصیل دی توبه او نو دا, دا غږه کوم لیکن حرم شریف کې بهدا سورته واقعیا وین نو د تمام خلک واسه چي والی شي څنګه وي د ټول او وی بل شان وي شي نو څنګه خلک په خيمه ته دا غږه کوي خو خلک نن نه کوي هغه غږ نن جی او خپل اصلي قرت دی په خې کې نو په خې او خاطر او را ستی مانکتا پتار جی او او او اگر دانسی ہے ری که نا او ایچی او اگر دیار بیاس حالت دانسی جڑا وروری چیزو بطا توس و جنت نای او او ای پاکی پاک پلم جاری که نا رنیکان خلق دیجی او اما کان من اصحاب الیمین او کچرتا دوی دا اصحاب الیمین نبی دا سری نا مقرب نا نی نفاسلام لکا نو در پانا سلامتی آده تاری زداسه ترجمه کومه په سلام الله ک په له سلامتو دې کیسه ته اشاره کومه کدی او د کړه ترجمه ز په غایب کومه د کیسه ته اشاره ته تاسو وګوریا چې په سلام الله سلامتیا دي ستاده فر نه از ترجمه سه کومه ټولم په چینو په له سلامتو زده په دې کیسه ته اشاره ته چې دا, دا دے دے خطاب عام دی خاص نه استففی ندہ خطاب عن ترجمه په غایب کېږي نو ان شاء الله تب دایو ليو نو دا چې په شروز روبانی ولیکې ان شاء الله چې راپور لکم فسلامه لكا مدد پر سال سنه دا من ولی لاجل ان هم من اصحاب الیمین وا من کان من المکذبین نبول چدا تکزیب کونکو د گمراهانو نیده گم نپنه ظلم من حمیم ناده پر من مستیاده د گرمو بونا او تسلیع تو جحیم او داخل دل دنی ورده جحنم تا او این او دا قیامت چی ده او دا جزا و صدا چی دا نووال خق الیکین دا یقین حق ده دا کم اضافت ده دا اضافت ده صفت مصوب تا یقین حق ده یقین ده چه مطابق تا نفس الامر سرده فرصب احسان تریبی جی بحمن و بحیم سورة مبارک چده دا مدنی دی وحیت سم عشرون آیتا دا یو کم دیر شیطن مبارک دا سورت مبارک چده دا سورت مصبحات و خمسون دې شروط ته او د نو یو څلور ملګری دي چې دې تم مصبيحاته خمسه وایي حدیث مبارک کراوی دی په مصبيحاته خمسه چي دي دغه پیغمبر علی السلام قبل داوود کې دونه شیدو نه پینځو مبارک وایي دا چه دیکن پینزو سورتونا دي او سورت حدید سورت حشر سورت صفر او سورت جمع سورت تقابن دا دری سورتونا اولینی چه دی بی مصدر دی د پاول کې سبح حر را دي او د صورتي جومي او د صورتي ترابن پاول کې یو شبح راغی دي حافظ سر مبارک لیکلی دی چې د دې کې دې ته اشاره ده چې سبح حدا درې سونه تونه د دی پاول کې سبح حدي او, او سبح سب سب سب مازدا او دصورتي او تغابن پاول کی شبحودی دا مصاعیرا او په مورځاری کې دا قانون دی چې دا په مابین د حالو د استقبال کې مشترکه ده مطلب دا دی چې الله پاکو جل والا تشبیه په کار دا پدرو زمانو کې اوم په زمانه ماجيكي اوم په زمانه حال کی اوم په زمان استخبارات کی او بیا حدیث مبارک کراوی دی چې دی پنځو سوراتونو مشبحات کی یو آیات مبارک کی صداګي ثواب د زورو آیتونو زیات دي د حافظ صاحب مبارک توی نام مطابق خوږي دې دي چې دا یاد مبارک چې زر اياتونو مبارک او ثواب دي هغه په دې صورت مبارک کې دا آدري ميات دی هو الاول والآخر وزاهر والباتن وهو بكل شيء عليم دا یاد مبارک چې دې دا حافظه پداگوته کې خزر دې چا ادا دي باقي ته خدمت وایي سبح لله تسوي لله لبار درزاد خدای نو دمنشوا چدا الله بلزاد پروی نه په بل غرز باندې بیادت تسبیح وای ما فی السماوات مخلوق چو کی چو ارد و ما خلق چه پاسمان کې دي چې پرشتہګان اول ارض و پجمکه کې تمام مخلوقات دي نو دوی تسبیح وای دلته تعبیر په ما سره دی دي زکه چې غیر عقل په ذی عقل باندې ډېر دی نو دی, پا دی آیات مبارک کې تغریب زغیر زی عقل دی په ذی عقل باندې زکه چې ډېر دي بیا شبیر احمد عثمان... عثمانی عثمان شبیر احمدی عثماني صاحب مبارک وي شدات تسبيح خدای چې د سماوات او ارض وي کنه ندایا په زبانه قال او یا په زبانه حال دا او یا په دوالو دا نکهورن مې ته ویلو چې يس الہو من فالسماوات والارض میا په کوم دی په لسان حال یا په قال ایا قدوارو وو هون عزیغ الحکیب او دا چلیکن اللہ پاک عزیز دی او حکمت والا دی مالوم شوا چا د دا دا حکام تعمیل پکار دی چې پدا سی سپاتو بانی موسود تی دا دا خدیش شپتو ندی لہو ملک السماوات د دې الله ته پر اختیار او ته صورت اسمان نو دزموک دی کول کې په اعتبار د انشاء سره او وي می تو عمل کول کې پسته انسان و علا کل شین قدیر او دی پر هر کامل قدرت لرم کې دی کا غب قاد او کفانا ندایحین معلومه شو چې بقام ده د ابتداء د د پلاس کده او د قنن یی پنام د د پلاس کده د یویته نده معلومه شو نو دی دیسه منشی او مو بقید وړه دی هو الاول دال ثلا اول دی په اعتبار د وجود سره اول دی د ارش یې په بغیر بدعینه غړي ابتزاور د نشته اول آخرو دي اخر او دی اخر دی په اعتبار د بقا سره یعني شما نه پسته ارشه بغیر د نهایینه وزواهر او خدای پاک ظاهر دی په اعتبار د ادله سره چې دالایل په قائم دي اول باطن او باتن دی الله پاک باتن دی با تن دمانه ثولمو لیکري دي چې مخلوق عاجز دي د دراک ته كون هزات تدنه كون ذات او حقيقهت ذات دراک تمام مخلوق عاجز دي کدا سن اے برتروخ اے برترو څنګه خ... ای برتروس خیالو قیاشو گمان و وهم و زه هر چی ګپتا ام شنیدم خواند دفتر تمامه گشت ب پایان عمر ما هم چنا اندر اولی وصفی تومان د یم دکسد دا دادا ذات او باقی چی ده کنا دای جزو د دا یترا تکون هزات نہ کمال دی دا کمال دی پدې کې ګوتی وال په کار نه باتن دا معنا ده پښتو کې ترجمه دار و تا د خوا مینه قاضي مبارک زمندک نو خبرو کړه دا د قاضي مبارک خبرو د منطق کتاب شو کړه باتن دا مطلب دی په پښتو کې چې ان پیګي چې تمام مخلوق د دینه عاجز دی چې د په حقیقت ذات باندې پوښی ووهو بکل شین علیم اجمالاً و تفصیلاً قبل الوقوع و بعد الوقوع او هو اللذی دا حق بی نزی ربی مثل ذات خلق السماوات والارد فی ست تی امن پر مقدار دشپا گرزو کی او سم مستوا بی اللہ جلوہ اکرا پر عرش بانی آغا جلوہ چل خدای دشان سر لائک ادا ددان شا قدرت مالک تی دبل ترپه شمول علم دغه شموله قدرت مساله شو اوس د شموله علم مساله وره جدي ته ماتاستوي چې قدرت او علم ام صفات دي یا علم علم دي ما هغه شیبه نه يليجو ولجاي يليجو د بزم زربيې زله مون نه پمانه دسو دا د دا داخلي دو چې داخليږي په مکه کې چې هغه تخم دي او یا چکم دینو گے که بارانو بدی یا اموات مری دي او ما یخرجو او اغچراوزی من حاد دیز مکینا چا غان باتات او یا خزائن دی وما ینزل من السما اغچراکو جیگی دا اسماننا چا باران دی رزق دی پرشتی دی او ما یا اغجو پیها اغچ دی اسمان تورکی جی چا غان ایک عمل دی وغیرہ او پرشتگان دي وهو معكم اينما كنتم علما وقدره د تا سره دی ار ار د کی چتافه د ماييت چري کنه د ماييت ته جهات په اعتبار نه دي د علم او قدرت په اعتبار دي والله په ما تاملون بسوير الله ست شفال باني بشوير دي بشوير د معنا چې د حقیقت ورته معلوم دي بشیر اغه عالم توې چې د ده, ده حقیقت ته شاعت رشیدی او لهو د دې خدای د پاره ملک السماوات و, و لرد اختیار او تسرب ته اسمانونو دوزمو کوي معلوم وشو چې ابتداء د پلاس کې دا ویل الله ترجع الامور معلوم وشو چې بقام د پلاس کې یولید الليل داسه قدرت خاوندې چې د داخله شپه پنهار کې نو داخلی فی اللیل نو او رسکي نوروزګ دښوا ویولې جو النهار او داخلي روزو په ليل پشپکي نشوګ دښوا او هو علي مم بذات او دی عالم دی په اغصحاب نشد خلکو پسینو کې او پښینو کې پروت دي او چارکل داسه ذات تین امينو بالله میمن له له پدقه خدای باندې نو امنو کې مسلمان تمې دې کېږي خ덜 تبه مراد دوا مېماني او چې کافر ته وي مراد په نه احداث ایمانې ایمان لرې په خدای باندې ورسولي او په پیغمبر دې خدای باندې او وانتكم ممبا او تاسو خرج کې د خدای درځه د پاره د اګي مالونو نه جالکم چې الله تاسو ګر ضروري مستخلفین فی ایا مقام په اعمال کې د تیرو خلکو چې کم خلک تیر شي ويې مداوی اغمال چې دې متاشه پاتې کړي دي بدني نتا مړوي شي چې دا شی اورز به تد د لاشه د اعمال به بل تپاتې شي نو ولي د الله فنون نور کوي د خدای په نوم یې ورکا چې ثواب به مرتب شي فالذین آمنو هغه کسان شي مانه ورو دي منکم د تاسو او ان پاکو او پا المالونی خرش کلی دی دید خدای پلار کی لهم اجر کبیر دا دید پا دی اجر دیر لوی چاگا جنت د دا خدای رزاد او وما لکم او صدی تاصل کافرو دا خطاب کافرو سره دي ایمان نرودے پا لو پا سره او سرد دینا شی مانی دی ایمان ننشتا بلکی دو مقتزی موجود دي پدیز ہے کی یو مقتدی د ایمان داری چی یا کم چو ور رسول پی غمبر علیہ السلام تا ست دعوت در کئی علی سبیل دوان معلومه چی چې دعو کم کدا مزاری دا پاردن صدا استمرار دا پی غمبر علیہ السلام میں شتا ست دار دعوت در کئی لی تؤمنو بی ربکم چی ایمان دوڑا پخپل پر وردگار یو مقتدی د ایمان او بیم و مقتدي د ایمانم شتا غنادي چې بقد اخذ میثاقکم الله غشتو ووعده بتا سوق عالم زر کی چالستو غرب بكم قالوا بلا